Bai, beha, bon, da eta bon, ez da gehiago uh, komplikatu da, diruaren diruare aldetik, beraz zerbait atseman behar zen eta beha, nik pentsatzen dut uh, olako, beha, uh, besta, izaitea, hau bedela, uh, ezer, uh, baino. Be, nik ongi atse dut, huizatea uh, forma behi bat, modelo behi bat eta pixkanaka garratuko dena ola, uh, uh, ere neustez zenborarekin, ola diandea etorzen ala pixkat denetatik, ez bain baituzu iduegunak egin ere behlekoan, beden uh, bain joatea etxetik urbi, ledon, eta bai ongi hatz matont. Ba, segur ez de la berdina, ez da festival bat uh, pentsatzen duzen bezala buruan, baina, uh, bo, beste beste amota bat da, sakit uh, gero ongi dala ere elkartzen, algira konzertuetan eta bada leku bat alere elkartzeko. B poteoan e, ibili gira musikarekin eta e, bayona piskatalaia zen, ora, aldatzen zuen, larun bate jatsalde batez, zora musika izatea bayonan e, atxekina zen. Ba, nik lehen goak bizik emaiten ituen, beraz, fe, zinez, dikainak ziren, baina marakitoz ez dela gehiago posible, beraz, ez dakit, lehen nola egiten zen, feen bikainatxe bikaina maiten nuen. <totipen>